kifungo cha shughuli wetu huko uh, maeneo ya ya, ya poster na kwamba ile jengo la gorofa 16 ndio zimeweza kupoteza uh, maisha ya baadhi ya watu lakini wengine wakitafutwa na baadaye pia waokolewa tunaweta manusura baada ya kufika eneo la tukio ulikuta picha gani basi majira ya asubuhi 12:00 picha ambayo tulikuta rahel ni kwamba ni simanzi. wakina mama walikuwa wanalia pale. Wa, wakina baba wanajikaza lakini unamwona kabisa yuko katika hali ya kawaida. Na tulimkuta mtoto mmoja kati ya watoto ambao wanasadikiwa walikuwa wanacheza pale ambaye alinusurika kwa sababu tu ile hali yeye aka akakimbia Sasa kuna watoto wengine ambao inasadikiwa wapo mule ndani, wamefukiwa. Ile mtoto unamuona kabisa yuko katika hali ya kawaida. Yaani kama anazungumza lakini alikuwa anasali. Akati mwoko waje unaendelea ene akashikwa sasa. Aka akawa anaendelea kusali. Ukimuuliza akamwambia tulikuwa tunacheza wengine wamebaki huko. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ya simanzi hali ambayo nzuri kwa kweli. Na na, na na na jengo Grace katika eneo mbalo jengo hilo limejengwa. Ilikuwa ni katikati ya makazi sana au unaweza kusema kwamba na na na na sehemu nguo naweza kuta kama kwa gari inapita kuna upenye fulani au ni jengo ambalo linajengwa lakini inaonekana kwamba limezingizwa na majengo mengine kwamba ni upenye mdogo sana kufikika kwa magari kunafikika lakini siki rahisi baada ya ile jengo kudondoka kwa sababu yime, imefanya na njia nyingine hazipitiki hiyo hali ya kufikika kwa haraka unaweza kufika lakini si kwa njia zote na kama unavijua kwamba polisi walikuwa pale kwao alichukua ni niweka ma mazingira ya usalama zaidi kwamba jengo limedondoka tu wanusuru ambao wamefukiwa huko ndani na sadikiwa wamefukiwa kwao waliweka kama hakuna kupita njia hii wakaweka line alama alama za <coughs> kipolisi usivuke huku usiende huku kwao ndio ilikuwa swala pia uwezi kuvuka vuka tu ukipita kama ni mwandishi ilifika tu ni kwamba mwandishi aonyeshe kitambulisho ndio uweze kuendea kwenye eneo la jengo ni ni, ni, ni kwamba unapo unapomwambia mtazamaji au msikilizaji kwamba hilo jengo ni kwamba ghorofa sita ni kwamba nimeshuka lote kwamba kuli darasa zote ndani limempaka au unaweza kusema kwamba pengine limegeka megeka upande upande hebu tupe picha hani raheli kama ambavyo Ukienda pale unaweza ukasema si ghorofa. Labda kuna, kuna kifusi cha matofali matofali na uchanga. Unajua zege kiasi nizungumze ni lugha gani? Kwamba umeumwaga tu mchanga umejaa pale. ambao labda ulikuwa kuna jengo fulani kukuu likadondoka kwa hiyo kama kifusi. Kuna tena lakini ni jengo jipya. Na hii imenishangaza sana Raheli. Na si mimi tu kama shahuda pia mwandishi lakini hata watu pale ambao tuliwakuta unazungumza nao. Yaani ukiangalia lile jengo ki serikali kuna kitu anatakiwa kufanya. Kwa hasa kwa watu ambao wanajenga majengo marefu hata kama ni jengo fupi usalama wa mtu ni kila kitu. Ume, mmhm Umedodosa gesh, umedodosa dodosa kwa kwa mashughuli. Yes. Na kipo miliki mmiliki wa jengo. Oh. Kama mmeweza kumpata mkazungumza naye, nani mmiliki wa jengo? Nani alikuwa muhandisi? Tunategemea kwamba kulikuwa na na, na ni jengo la gorofa 16 ni kubwa sana. Watategemea kwamba kwa, mba, serekali, kwa na kibao hata kinachoonyesha kwamba kilimidhini ya serikali kwamba jengo linajengwa kwa kwa kwa kwa taratibu na, na kadhalika. Hizi zote mlizikuta ni kubwa hali ya msingi na na, na, na na hilo rahili ndio ninachotaka kusema kwamba serikali inatatua kufanya kitu kwa namna gani. Ukiangalia hata mimi ambaye si mtaalamu wa masuala ya ujenzi. Ukiangalia yale maporomoko yale dondoka jengo lile Ukiangalia zile kuta nasema ndiyo zilikuwa kuta yani ni mchanga si mtaalamu wa ujenzi lakini huwezi ukajenga hata nyumba yako tu ya chini kwa mtindo ule ipo siku tu itadondoka ni mchanga nondo zilizotumika pale ukizitazama nasikitisha unajiuliza huyu mtu alikuwa na nia ya dhati ya amaliza hili jengo watu wakae wafanye biashara kiukweli kulikuwa kuna masiara katika kuhakikisha kwamba kuna usalama kwenye ile jengo nondo za kujengea nyumba wala borofa. Mm -hmm. Si borofa mm -hmm. tu si nyumba. Lakini pia tunazungumza na watu ambao kwa kudodosa dolosa hapa na pale sajegea kujipenyeza wala wajui kama mimi mwandishi wa habari. Mm -hmm. Ni kwamba wanasema miliki wa lile jengo. Mhm. Mm ndie mjenzi wa lile jengo. Mm -hmm. Kwa hiyo kila kitu kasichukua ye mm -hmm. ee, Sasa wewe unataka kuwa mwandishi wewe, unataka kufanya kila kitu rahili wewe, haiwezekani. Lazima awee ipompiga picha, lazima ipo mwandishi, lazima afuchue historia yako ikahaririwe kwingine. Wewe uko unaweza kufanya kwa wakati lakini vitu ambavyo vinachukua maisha ya watu, swala la ujenzi, swala kufanyia masihara Wewe unaweza kutoka kaenda kupiga picha ukaja ukaandika story mwenyewe na ukaipeleka hewani Lakini sio swala la ujenzi. Pale kuna masiana na serikali huku wanataka kufanya kitu. Na kulikuwa na ugumu wote integrate katika ya zima la uoko uokoaji. So, la la ugumo kwa la ugumu wa safari ni kwamba mwanzoni tulipokwenda kulikuwa kuna vijiko unajua mi nimezoea kuita vijiko kwa hiyo vile vile vi, vi, vijiko bazoea kusema vijiko vile zinavyochota kwa hiyo ilikuwa kama hali sio, sio sio sio sio sio sio rafiki sana dio rafiki sana kwa kwa sua lazima zima la la la kuokoa kwa haraka zaidi mm -hmm. lakini mpaka baadaye hali nadhani waliimarisha wali kikosi mm -hmm. cha uokoaji kaja jeshi la wananchi polisi wakaongezeka lakini hata wale polisi jamii wakawepo lakini vikaja na mm -hmm. vifaa hivi winch zinainua kabisa kwa mm hivyo -hmm. kulikuwa kuna grace tutarudi kwako uh, mtazamaji Uh, ni baadhi tu ya ya ya, ya masuala ambayo ameweza kujitokeza katika eneo la la uokoaji eneo la tukio ambapo shuhada yetu ilikuwa ni Grace Kengala lakini nitarudi tena kwa gracie uh, tu tu topata maneno machache kutoka kwa msemaji wa shirika la nyumba la taifa uh, NHC ambaye pia amezungumza machache kuhusiana na tukio hili. Mb kwanza kabisa kibinadamu lazima nitoe pole kwa wale ambao wamefikwa na majanga ambayo yamejitokeza siku ya leo kwa sababu si jambo la kufurahisha uh, kwa hiyo naomba nitoe pole lakini sisi kama shirika la nyumba tunaahidi kwamba hili ni swala ambalo linahitaji uchunguzi wa kitaalamu na tunaahidi kwamba tutalitolea maelezo kwa sababu haya maafa ambayo yamejitokeza hapa siku ya leo kwa jambo ambalo tunaweza kufurukuka na kusema ni kwa sababu ya hiki na hiki lazima tutulie tufanye uchunguzi tafiti tufanye uchunguzi wa kina wa kitaalamu na tuweke kutolea taarifa Pengine mazingira ya mikataba na unyu... kwa na kwa kweli niseme kwamba mikataba yetu shirika la nyumba kwa sasa kwa hali ya sasa hivi ninavyozungumzia tuna wajibu kabisa wa kusimamia kwa sababu tuna yetu pale. Aa, hata huu ambao umepata maafa kwa siku ya leo ni mradi ambao tuna asilimia 25% na mbia wetu 75%. tano niseme ni kwamba pengine ni udhaifu ambao ulikuepo wa kuto kusimamia kwa umakini miradi ya shirika aa, kama ambavyo tulipaswa kufanya. Lakini niseme kwamba jengo lilikuwa limekusha kusimama lilikuwa linakwenda kwenye finishing stage na jengo ambalo halikujengwa mwaka mmoja au miwili iliyopita limejengwa muda mrefu nyuma kidogo kwa hiyo ndio maana nasema inabidi mtupe nafasi tuweze kufanya upeleleze na uchunguzi wa kina wa kitaalamu ili tuweze kutoa taarifa haya ni ni msemaji wa shirika la nyumba la taifa NHC ambao uh, shirika la nyumba la taifa wao ni wabia mmhm ni wabia katika jengo hili la gorofa sita ambao limeweza kuanguka asubuhi ya leo na NHC shirika la taifa la nyumba wao wanamiliki uh, asilimia 25% lakini miliki wa jengo hilo Uh, asilimia sabini na tano Kwa hiyo utaona kwamba mmiliki uh, mkubwa wa, wa jengo hilo ni huyo miliki binafsi ambaye ana tano Kwa hiyo shirika la nyumba la taifa bado lina hoja ya kujibu na kueleza Watanzania kuhusiana na ubia huu wa jengo ambalo limeweza kuanguka asubuhi ya leo. Ni Nirudi kwa, kwa, kwa Gracie kwa. Uh, Gracie Grace tumeona msemaji wa shirika la nyumba la taifa. Amiza mikiri kwamba ni kweli kulikuwa na mapungufu. Hapa tunajifunza nini? Kwamba hata mkono wa uh, uh, mahali fwe, katika ujenzi wa hili. Na tuna viombo mbalimbali vinavyosimamia kuna CRB na na, na na mawakala wengi ambao kusimamia majengo. Mhm. Uh -huh. Rachel mimi ni muuliza Sudan, msemaji wa uh -huh. shirika la nyumba. Ninamuuliza kwa namna gani wanakubali kuwa na kukubali ku, ku, ku, ku, kupoteza imani yao kwa wananchi haijalishi wanamiliki anamiliki asilimia ngapi ya ya hiyo kupatana. Uh -huh. uh -huh. Lakini kwa nini ukubali kuacha vitu vinaenda si sawa mpaka zinadondoka? Wanamiliki 25%. Katika nini na nini hakua hakuweka aku, wazi. Lakini anasema wao kama wabia wana wanatakiwa kukangua iki tunacho tunachoshiriki tunachoshirikiana na fulani kitafika katika viwango ambavyo leo hii NHC ni ni shirika ambalo lina heshima na inajenga nyumba ambazo ni bora na watu wanajua na wanaishi miaka mingi tangu hapo kwa nini leo waruhusu kwa, kwa nini wa wali... wabia wachache <laughs> wa, wa, wafanye heshima yao ishuke, ishuke. ishuke. nilimuuliza akasema ni kweli na kama ungobiskia anakiri kwamba kuna uzembe wa kukagua na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Lakini ili nalo NHC wanatakiwa kufanya kitu. nehemia mcheche namp. nehemia mcheche anatakiwa na alikuwa kwenye tukio pale. Lakini alikuwa busy na nipokuwa nataka kumuja akasema wakati mwingine lakini tukapata fursa ya kuongea na Souza. Hmm. Lakini na wenyewe wanatakiwa kufanya kitu kwa ajili hmm. ya kuhakisha heshima yao inasimama kama inavyo. Asante Mheshimiwa Seneta, taka maji ni, ni, ni, ni murusha aweze kuendelea na mambo mengine atuandalie taarifa katika haya ambayo tumeweza kuzungumza naye. Lakini bado tunakuletea tuna wamezungumza wa viongozi wengi sana wa kitaifa kuhusiana na suala hili. Na sasa tu tuzungumze tu, tu, basi na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, kanda ya polisi Suleiman Kova. Naye alifika katika eneo la tukio lakini akawa na haya kuzungumza. Hii ni ajali ya ghorofa kuanguka. E, kwa lugha ya kigeni lime collapse. Yaani limedoroka moja kwa moja kama linavyo onekana. E, ni tukio la ajali na ni kwamba hapa ni eneo la Morogoro na Indira Gandhi Dome ta huwa. Ilipofika saa nusu Eh, eh, asubuhi ghafla hilo gorofa lilionekana likitikia na kudondoka ku, ku, Huku likiwa lina limekoka lime, lime, lime, sehemu zote za hiyo gorofa sita na sasa si gorofa tena ni ilikuwa ni, ni, kama ni diffuse eh, baada ya kudondoka hapo ndilianza eh, kusikika sauti za watu polepole wakiomba e, msaada wa kuokolewa na haraka sana nadhani nilikuwa ni moja katika watu wa kwanza kabisa ndio pata simu tukatoa agizo kwa askari polisi wakaja wakawai hapa wakaja watu wa fire na lakini tunawashukuru sana majirani hapa waliwahi sana kwa hiyo kwa ujumla e, tukio hili e, watu waliwahi sana e, lakini kiforti kilikuwa hini kikubwa. Pamoja na kwamba mwanzo mwanzo hakukua na vifaa vya uokoaji lakini e, askari pamoja na wadau mbalimbali ambao walikuwa hapa mpaka na vikundi vile vya uhirishikishi na watu wengine wote na faya walijitahidi sana e, na haraka sana waweza kuokoa watu mpaka sasa wamekulea watu e, saba e, ambao wame, umeokolewa na na watu wawili ndiyo inatamekana kwamba wamepoteza maisha ehhe kwa hiyo waliookolewa ni kumi na saba na waliopoteza maisha ni wawili mpaka sasa. Kazi ya uokoaji bado ina inaendelea na mtapewa taarifa kamili eh jinsi na, na, na tukio hili. Na pamoja na swala hilo la la la la la, la, la uokoaji uchunguzi wa awali kwa tukio hili umeanza mara moja ili kubaini e, nani walikuwa anajenga? Eh nani alikuwa anasimamia ujenzi wa ghorofa hii? Kwa sababu ziko taratibu kwamba unapojenga ghorofa lazima kuwe na ukaguzi kila hatua. Eh sasa nani alikuwa anakagua? Ghorofa lime Mwenye ghorofa ni nani? Yote haya tunayashukia na pia hapa alikuwepo mkuu wa mkoa na viongozi mbalimbali walifika hapa. Na katika mitandao kama Twitter na mitandao mingine wameanza kusema kama Wana, watu wanaomba msaada polisi hawajafika. Si kweli. Polisi wamefika mapema mno. Mapema sana. Na na na kwa hiyo hakuna upungufu ambao umejitokeza. Ya e, sasa tunapaa msaada kwa wahali na mali kwa wasamaria wema wenye vyombo vya uokwaji e, ambao wanaweza kufaidia. Pia tunakaribisha ujuzi wote wa mtu ambaye ni mlimo kwaaji. Ni, ni, ni, ni tukio la Simanzi a kanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Sema Nicover ameweza kuzungumza hayo eneo la tukio. Ah kinachohitajika ni ku, ni ku, ni ku, ni kuweza ku, ku, kupeana nguvu katika sadzima so la uokoaji kwenye vikosi vya zi uokoaji vikishirikiana na jeshi la wananchi wa Tanzania, polisi, kikosi cha zima moto na mashirika mengine kote zikwambia bado inaendelea na uokoaji lakini kamanda wa polisi kamanda wa Dar es Salaam Sema Nikova amesemeza kwamba bado wanahitaji msaada kwa ajili ya suala hilo na zilizima la uokoaji kuweza basi kuona kama kuna watu wengi zaidi wameweza kufukiwana kifusi baada ya jengo hilo la ghorofa sita kuweza kuanguka lote mmhm asubuhi ya leo hapa jijini Dar es Salaam uh, basi moja kwa moja tena um, mwenzangu Shaban Kisu ndem popo aliopita ameweza kuzungumza na mkuu mkoa wa Dar es Salaam Said Mek sadik ambaye naye alifika katika eneo la tukio aa, na tumefanya naye mahojiano ndem popo aliopita aweze kuzungumza mkuu mkoa wa Dar es Salaam amekiona nini huko na vitu gani vinahitajika katika wakati huu mgumu ambapo pia taifa limeingia kwenye simanzi ni tunasema ni maafa tumsikilize mkuu mkoa kwa sasa hivi tunaendelea tunaendelea ku, ku, ku, kufukua kifusi hiki e, na mitambo hapa kwa sababu kazi yenyewe imechanganyikana lazima ifanywe na mitambo lakini nyingine ifanywe na, na na watu kwa hiyo t, ma, hapa mahala kwa kweli pako kwa kisha kwamba kifusi hiki kina kina kina kina, kina, kina ili wale ambao bado tuna mashaka kwamba wamezingirwa mle ndani e, waweze kuokolewa aidha wakiwa hai au wakiwa wamekwisha pariki angalau tupate milio yao kwa hiyo hapa tuna tuna, tuna tuna tuna tuna mitambo ya aina mbalimbali na mingine tunaendelea kuleta ili tuhakikishe kabisa kwamba eh hii zoezi hili ikiwezekana tuweze kulimaliza hata kama ni usiku wa manane na mpaka hivi tunavyozungumza mkuu wa Dar es Salaam ni miili ya watu wangapi metapikana hata Na mpaka sasa hivi miili milioni ipata watu waliofariki ni wawili. E, watu wengine wawili wanaume tuliowaokoa kwenye kifusi mle tumewapeleka muhimbili lakini asubuhi mapema tuliokoa bii waliokoa vijana vijana e, kama kumi hivi na wamepelekwa muhimbili kwa hiyo kwa ujumla wawili wamefariki na saba ni majeruhi wapo muhimbili na maeneo mengine na hali inaonyesha vipi katika eneo la jengo hilo pengine kulikuwa na watu wanaishi eneo la chini ama bado jengo lilikuwa linaendelea na shughuli za ujenzi ndio ilikuwa na ujenzi zilikuwa kama ghorofa ya 15 16 sita eee kwa sababu contractor pia mpata sofa jeshi la polisi tumeshowaambia tumeshawapa maelekezo ulazimwa contractor yule yakamatwe na ikiwezekana consultants wale engineering engineers consultants nani consulting engineers pamoja hata architects wale na quantity surveyors tumewaambia waripote nani tumewaambia tume kanda maalum wa make sure wanawakamata na kuendelea kuchukua taratibu za kisheria na mbali na umili ya watu wawili ambaye tani nimeshaipata na ningepende kuna uhalifu mwingine wa mali ambao umepitweza katika eneo hilo na nyumba jirani za hapo ha, kuna magari kuna magari yanayofame ya, ya yamepaki me, ya kwenye pavement za za maeneo ambayo yako karibu eh sofa kuna magari kama manne matano hivi ambayo yameharibika beyond repair ee, nadhani ndio ndio damage kubwa ambayo imepatikana ya mali za watu. Najua mkuu mkoa ni mapema kuzungumzia chochote kuachana na hili lakini kikipi pengine ambacho kimeanza kubainika mapema kasoro gani imejitokeza mpaka jengo likagupe? Ah Unajua si si rahisi cha kutoa kauli moja kwa moja ya kiserikali Eh, tuko na hawa Nani Contractors Registration Board na Engineers Registration Board, nimewambia baje kesho tuwe tumepata taarifa ya nini kimetokea katika siku mbili hizi, kitu gani hasa kimesababisha Lakini ukiangalia mimi sio engineer, ukiangalia nadhani kuna matatizo ya kiufundi e, ambayo anaweza kuwa yametokeza, lakini mimi kwa sababu sio sio sio mhandisi wahandisi wenyewe wafanye kazi yao alafu watupe report. Lakini kutokana na mashaka hayo bwana Shabani Kisu kuna jengo la upande wa pili e, na Najeri linaendelea kujengwa aliko kwenye ghorofa ya nadhani kumi kumi na na saba hivi nimeambiwa ni kampuni hiyo hiyo ya ujenzi pamoja na na mmiliki eh wa, wa, wa jengo hilo ni kampuni hii hii ambayo jengo limecollapse sasa nimefshawatoa agizo kwamba jengo lile lisiendelee kujengwa mpaka litakapokadhisimame ujenzi mpaka litakapoguguliwa na kufibitishwa na wataalamu wa ujenzi kwa maana ya contractors registration board wakishirikiana na engineers registration board mkuu mkuu kama ulivyosema mapema kwamba wewe si mtaalamu wa majengo lakini ni mkuu wa mkoa Dar es Salaam na Dar es Salaam sasa hasa maeneo hayo ya Kariakoo na Pembezoni kidogo kumeanza kuota magorofa mengi kama uyoga tumia nafasi hii kuzungumza na watu hawa wanausika na swala zima la ujenzi ah uh, bahati nzuri kulikuwa na kaimu -ka mwenye na makamu mwenyekiti wa board E, tumechakubalianana na watafanya utaratibu huo tunataka kwa kweli tuangalie na hasa ya watu binafsi ambao wanatafuta utajiri wa haraka haraka waone uwezekano wa kusimamisha ndipo na wafanye uchunguzi wa kina kuthibitisha ubora wa majengo ya ujenzi wa majengo hayo sasa nasema sababu wao ndio ndio mamlaka iliyokabidhiwa na serikali. mimi kazi yangu ni kuambia wahakikishe kwamba majengo haya yanakaguliwa na ikiwezekana yana yanayana yanatafuta eh yanayakaguliwa na na kuamuliwa ubora wake wa kuendelea au kusimama au kuvunjwa. Nikishukuru kwa sasa kwa mkoa tutaendelea kuwasiliana nawe ili kutupa taarifa nyingine zaidi hapo St. Petersburg. Asante sana. Sisi na hii kazi mpaka usiku, inawezekana mpaka asubuhi mpaka kujiridhisha kwamba hakuna mtu aliyeyeyea alie, alie, alie, alie, alie, naangalia ametukiwa na kifuzi ni ahadi ya mkuu mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sabik katika mahojiano na mwenzangu Shabani Kisu ndivyo fuko iliyopita tunaweza kuzungumza naye na ni hayo ambapo ameweza kutufahamisha na kulifahamisha taifa nini hasa kinaendelea katika eneo la tukio lakini mbali na viongozi hao kuzungumzia tukio hili a uh, Rais Jakaya Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye alifika katika eneo la tukio kwenda kuwapa pole uh, kwa maafisa wa Tanzania ambao yamewakumba lakini kama ni kwamba ni janga. Uh, katika haya yote uh, tutakuwa tunakuletea a uh, kadri tunavyopata habari katika chumba chetu cha habari kuhusiana na kinachoendelea katika eneo la tukio hasa katika taarifa zetu za habari <tipa> na katika kuzungumzia hayo kama mlivyoona mtazamaji uh, watu mbalimbali wameanza kuzungumzia lakini hasa uh, vyombo vinavyohusika na masuala mazima ya ukaguzi wa majengo hayo Uh, hasa hasa pia rabii lakini vile vile uh, wabia uh, katika jengo hili ambayo limeweza kuanguka asubuhi ya leo uh, shirika la nyumba la taifa pia tutaweza kuwatafuta aweze kutupa taarifa zaidi kuhusiana na hayo katika machache ambao tumeweza kuzungumza wakati wa mtazamaji wa TBC1 tutakuletea